قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِفْتِقَارِي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم والدارك على ربينا محمد وعلى آله واصحابه الرمين Allahumme la ilme lana illa ma'alimtena innekentel arimun hakim, Allahumma ilimna ma'infevna unfevna ma bima'alimtena uzidna ilmen, jarubbe la'alimin. Uz Allahovu dozvolu uvočeras nastavljamo govor o sretnoj kući. Kako graditi, izgraditi sretnu kuću. Koliko se sjećate, na početku smo govorili o ta tribitna temelja, izgrađivanje sretne kuće, učušćenje i dalje, dakle, proširivanje sretne kuće dakle izgradnja, kako zasnovati brak, zatim koje osobine imati u braku, učvrstiti ga, zatim dolazak novih članova ili porodice, kako proširivati tu sretnu kuću, odgajati ih i sl. Večeras je dakle peto predavanje u nizu tih predavanja. Kako ste obaviješteni mogli pročitati i vidjeti, govorimo o propisima i adabima prosidbe. Propisima i adabima prosidbe. U proteklim predavanjima bilo je govora o osobinama supružnika, koga odabrati za supruga i koga odabrati za suprugu. Pa dakle, kada te osobine pronađujemo ili imamo, jeli pri sebi čvrst nije da takvu suprugu tražimo i na drugoj strani takvog supruga, onda dakle, konkretno kada ih pronađujemo, dolazi trenutak prosidbe. Pa trebali bismo se upoznati koliko smo u mogućnosti s tim propisima. I to je također tako kod nas prisutno da prije stupanja u brak ide i prosi se djevojka pa dakle zgodno je da poznajemo određene propise večeraš će biti govora o propisima i adabima prositbe kroz pitanja i odgovore, ne bi vam to ostalo malo ili čvršće pri vama, jer čovjeku kada se postavi pitanje ne zna odgovor na to pitanje kada sasluša odgovor nadati se da odgovor u njemu ostaje, ostaje dugo trajni pa dakle u nekih predavanja možda potraje Kome bude dosadno, kome bude vruće, može da izađe, da se rasladi, da uđe ili ne uđe, to je njegov izbor. Dakle, neki iz četrdesetak pitanja vezanih za, za prosidbu. Pa zgodno, ko može da stigne da piše pitanja, kratko odgovor i slično. Dakle, pod jedan prvo pitanje, šta je prosidba? Šta se podrazumiva pod prosidbom? Šta se podrazumijeva pod prositbom? Pod prositbom se podrazumijeva da muškarac, onaj koji je odlučio da se ženi, traži djevojku od njenog staratelja uglavnom. Da traži djevojku od njenog staratelja, njenog babe, njenog djeda ili koje već. Dakle, pod prositbom se podrazumijeva da muškarac koji je čvrsto odlučio da se ženi, ide porodici kod koje se nalazi ta djevojka i da traži njenu ruku da je zaprosi od njenog staratelja. Bio to bavo, ako nema bave ima djeda, ako nema djeda ima amidža ili dakle oni koji su u bližnjoj njenoj rodbini. Zatim, da li ta prositba ima određenu formu? Kada dolazimo i prosimo djevojku, prosimo ženu, ženu za ženu ili svoju suprugu, da li, dakle, ima posebna neka formula, forma, kako reći, zatražiti njenu ruku i slično, dakle, od Allahovog poslanika, alihissalabca. Dakle, večeras predavanje će malo biti naučno, dakle, s dokazima i govorima u leme, tako da pripremite se za to. Dakle, od Allahovog poslanika, alihissalabca, nashaba, ništa se ne prenosi po tom pitanju. A dakle, sve ono što se razumijeva i što je kod nas u običaju, kako se zatraži ruka, Kako se pita, kako se prosi, dakle može se na takav način zaprositi. Nema određenih rečenice, određenog načina kako prositi prositi djevojku. Zatim sljedeće pitanje, koji je propis prosidbe? Jeli to obaveza ili je samo lijepo, poželjno, dali pokuđeno i slično. Dobro je da se zna jer poneki vežu određene propise za prosidbu a dakle nije u redu dakle prosidba nije uvjet braka brak da bi bio ispravan ima određene uvjete međutim u uvjetima nije prosidba ako Bog da doće govor o tome detaljno ukratko pod uvjetima braka šartovima učili smo u Mektebu, jel, šart, rukni, temelji i uvjeti. Pod uvjetima, jel, da su zadovoljni jedno drugom muškarac i žena, zatim da se traži dozvola od staratelja, po jednim učenjacima da postoje dva svjedoka i po jednim učenjacima da se taj brak razglasi to su uvjeti ispravnosti braka, da bi brak bio ispravan. Dakle, da postoje mladenci, da su jedno drugim zadovoljni, da se pita staratelj, dakle, da se traži dozvola za brak od staratelja te mlade, zatim, ili da dva svjedoka prisustuju tom činom, kada se traži, ili, dakle, da se razglasi. S obzirom, jelina, vjeru, dostojnost hadisa koji govori o svjedocima i obznanih. Među te uvijete, kao što ste čuli, ne ulazi prosidba. Ne ulazi prosidba. Dakle, ukoliko ne bude prosidbe, brak je ispravan. Ako dođe čovjek i odmah pita babu da se ženi, i odmah povede mladu, nema dakle nikakve smetnje. Nema nikakve smetnje. Kao što će doći i određeni propisi kod prosidbe, oko gledanje mlade, ako i ne vidi mladu, jeli, oženije, brak je ispravan. Nema dakle smetnje. Tako dakle da znate jer doće i pitanje odustajanje od prositbe. Zaprosi djevojku, čak, dakle, dadne neke darove i na kraju odustane. Dakle, nije u redu, kao što ćemo vidjeti, nije u redu da se odustane bez opravdanog razloga, ali ako odustane, dakle, nije sklopio brak, prosidba nije uvjet, uvjet braka. Tako Dakle, ukoliko dođe do sklapanja braka bez prositbe, brak je, brak je ispravan. Kod šafijski pravnika poželjno je dakle da postoji prosidba da dođe mladić i zaprosi djevojku jer. kao što je Allah oposlanik alaihi selam zaprosio ajšu od Ebu Bekra radijallahu an i kao što je zaprosio Hafsu od Omera radijallahu an-humma i dakle brojni drugi hadisi pojedini islamski učenjaci Naći ispravnije mišljenje da je što se tiče prosidbe lepo. Jer kod prosidbe, dakle saznaje se većina većina informacija o djevojci. I na drugoj strani i djevojka kao što muškarac ima pravo da sazna o djevojci što je god moguće više, čak dakle da je vidi, čak da vidi dakle ono što će ga podstaknuti na brak s njom, učvrstiti njegovu odluku isto tako i ona. Pa zbog toga je dakle poželjno preporučeno da postoji prosidba. Pojedini islamski učenjaci, dakle, mali broj njih, kažu da propis prosidbe je isti kao i propis braka. Brak ponekada može biti obavezan, ponekada može biti zabranjen, ili tako, ponekada i u osnovi je u stvari poželjan, preporučen, od sunneta, a ponekada je pokuđen. Pa kažu iste te propise ima i prositba. Iste te propise ima i prositba. Pa, dakle, Prosit je pokuđena za onoga kako je pokuđeni brak. Dakle, nije potreban žene, a nema uvjeta za život. Nije potreban žene, dakle, ne boji se za svoju čednost neđe upasti u nemoral, a nema osnovnih uvjeta za život. Ako se oženi, ne još veći belaj, patnju stavit će i sebe i nju. Pogotovo nju ti si živio u takvom stanju i do ženitve, međutim sada doveo si nju, možda ona je živjela ratnim životom. Pa dakle pokuđena je, nemaš potrebe za ženom, ne postoji bojazan da ćeš upasti u zinalu, u bludu, nemoral, a nemaš ni osnovnih uvjeta, jel, za život, pa se ženiš. Dakle nije u redu. Dakle brak, kada je prosjećba zabranjena, doće propisi detaljni o tome, da brat prosi na prositbu brata, već je dakle neko išao i prosio djevojku i sada on zna pogotovo da je ona prošena i ide i on prosi. Dakle, to je zabranjena prosidba. Ili da se prosi žena koja je u idetu, u pričeku i sl. Doće, dakle, o tome, o tome govori. Pa dakle, pojedini učenjaci spomniju određene propise, uglavnom ispravno je da je poželjno preporučeno da postoji, postoji prosidba. Zatim, četvrto pitanje. Dobro, znači, idemo u prosidbu. Od koga da prosimo? Od koga se sve žena može prositi? Od koga se sve djevojka prosi? Idemo u prosidbu i od koga tražimo njenu ruku? S kim sjedimo, pozivamo nju, ili koga pitamo da stupimo u brak s njom? Pa dakle, osnova je pod jedan. Dakle, u ovom pitanju, osnova je da se to traži od njenog staratelja. Ako voga, kada budemo govorili o uvjetima, o ovim šartovima, ispravnosti braka, kada dođe do spomena staratelja, vidjet detaljno ko su staratelji. Dakle, oni koji se brinu o njoj. Oni koji se brinu o njoj, obezbjeđuju joj što je potrebno i oni koji se crvene zbog sramote koju ona uradi. To su... Sa očeve strane muške osobe, dakle, od njenog babe, dakle, prije svega babo, zatim djed, zatim mamiđa, zatim, koliko je bila udavana, ima muške djece, one su punaljetna i sl. Dakle, sa očeve strane, kod većine islamskih učenjaka, kod trimesheba. Dok hanefijski pravnici kažu da može i sa majčine strane. Staratelj je samo muška osoba, je tako? Ne može da bude staratelj žena. Ne može žena da uda ženu, niti može žena da uda sama sebe. Staratelji su samo muške osobe, međutim, većina islamska čenjaka kažu samo sa očeve strane muške osobe. Dočim hanefijski pravnici kažu ne, može i sa majčine strane muška osoba, to je dakle dajđa. Onaj koji je u bližnjoj ženinoj rodbini sa majčine strane, dakle to je dajđa, on, dakle jedino. Pa je ispravnije to mišljenje, dakle hanefijsko mišljenje da može i dajđa, Allah najbolje zna, ali smatram da je ispravnije mišljenje jer nema hadisa u kojim se kaže, spominje, pogotovo kuranskog ajta u kojim se spominju osobe koje su staratelji. Pa je poznato pravilo, kako kaže šeho islam ibnu taimija, rahimehullahu ta'ala ono što nije pojašnjeno šarijetom vraća se na običaj. A običaj je kao što rekao, ko se smatra starateljem jeste dakle onaj koji trudi se da okoristi dotičnu osobu i da od nje odagna štetu i ukoliko se desi ili da ona počini nešto što nije u redu, ona ta osoba se crveni. Ona nosi sramotu. Pa kao što su to amiđe, isto tako i dajđa. Isto tako i dajđa. Pa je ispravnije po ovom pitanju, dakle, hanefijsko mišljenje. Dakle, osnova je da se traži od staratelja. Da se traži, da se pita, kada saznamo za djevojku, postoji, dakle, u toj poroci djevojka, osnova je da se njena ruka traži od staratelja. Da se ponudi brak. Eto, ja bih se ženio, je li s tom i tom osobom, da se ponudi brak, je li staratelju te djevojke. Kao tome dakle govore brojni hadisi. Kod Buhari i kod muslima od Urleta ibn Zubeira radijallahu tjalan, prenosi se kao sam rekao da je poslanik alihi salatu sam zaprosio ajšu od njenog babe Ebu Bek radijallahu tjalan. Zatim, drugo Dozvoljeno je da se zaprosi žena, djevojka, ona sama, da se njoj ponudi. Brak. Ostao je, kao što rekao, staratelj. A može, dakle, i da se ona obavisti. Mladić ili muškarac je na ženitbi, saznalo je za tu djevojku, tu ženu, i može, dakle, da pošalje nekoga da joj ponudi brak s njim. Kao što vam je poznato da je Allahov poslanik, alihissalatusslam, umu selemi, nakon smrti Ebu Selemi, umu selema, Ebu Selema su primjer, jel? Nakon poslanikovog, alihissalatusslam, braka primjer, najbolje je brak, koliko su se voljeli. Pa je poznato kada Ebu Selema rodio, Allahov te vam poginuo, preselio, kao šehid, Poslanik Arihi Salocan podučio je u Moselemu kako će reći i podučio sve nas kada nas nađe musivet. Jel, gospodaru moj nagradi me za ovo, ovaj moj musivet i podari mi strpljenja. U njemu i podari mi boljeg od ovoga kojeg si mi uzeo. Pa kada je došla do ovog zadnjeg detalja rekla je zarima bolji od njega? Koliko ga je voljela i koliko je on volio, koliko se slagali. Zarima ima nekog bolje, boljeg od njega? Kaže, međutim, poslanik alihi salatu salam je rekao da tako proučim, ja ću proučiti. Pa je došao ovaj događaj koji bilježi ima muslim u svome sahihu da je Allahov poslanik alihi salatu Selam, poslao Hatiba ibn Ebi Belta, da dakle, zaprosi umu selemu za poslanika alihi salatu veselam. Pa dakle, vidimo iz ovog hadisa da je dozvojno poslati vest ženi i pitati ženu da li bih htjela da se udavlja. Jel. Zatim treće od tih vrsta prosidbe, ponude, jeste i to bi također trebalo da bude maltene osnova kod nas. O čemu bi trebali staratelji, djevojke da vode računa? Da oni nude svojeg će. Kada oni saznaju za vjernika, mladića koji je na ženitbi, da mu ponude svojeg ćera hajrli, vjernik, lijepog ponašanja, sve one potrebne osobine, potrebne osobine, hajrli muža, oni imaju hajrli kćer da ponudi. Kao što je, ha, kao što se bilježi da je Omar radijallahu talan, kako bilježi imam Bukharija, dakle vjerodostan hadis, da je ponudio Hafsu svoju kćerku nakon pogibje njenog muža, da je ponudio Hafsu prije svega Osman radi Allahu Teala, pa je Osman rekao, sačekaj, malo, dok razmislim. Pa sledeći put kada je sreo Omera, hadi si malo podružaj pa parafriziram. Pa kada je sreo Omera rekao je, ne mislim da će se uskoro ženiti. Pa je ponudio Ebu Bekru, Ebu Bekru je šutio pa kaže, Omer, to mi je palo teže od Osmanovog odgovora. Osman mi je rekao, neće se ženiti gotovo. Ne mislim da si uskoržen. Ebu Bekru je šutio, ništa nije htio da kaže. Pa kaže poslanika Ali Hisalovca je je poslao jeli, i ponudio sebe da oženi moju havsu. Nakon toga sam sreo Ebu Bekra kasnije i kaže Ebu Bekru pitao me Omera jesi li osjetio nešto u duži prea meni kad sam zašutio, kad nisam ništa htio da kažem ti. Odgovor mi kaže jesam. Kaže, nisam htio ništa da ti odgovorim jer sam čuo Allahov poslanika, ali ih da je spominje, da spominje tvoju hafsu. Pa zbog toga, a da nije poslanika, ali sam je spominjao, ja bih je oženio, ja bih pristao. Ali sam čuo i na ovom hadisu se gradi mnogi propisi, vidjet ćemo kasnije. Čuo sam poslanika, ali ih da je spominje, pa sam se ja sustegao, udalio od tvoje hafse što je god moguće više. Dakle, iz ovog hadisa vidimo da je Omer radi Allahu talem nudio svoju kćir. I pogledajmo kome je nudio Osmanu, Ebu Bekru, dakle najboljim ljudima. Pa tako, dakle, i staratelj kada ima kćir na udaju da bi je sačuvao, da bi je zbrinuo što prije, ne da bi otarasio, da bi se otarasio njej i udaljio od svoje kuće. Ne. Vez, dakle, kada čuje za hajrli mladića, da je on na ženitvi da ponudi, ponudi njemu svoju, svoju kćir. Dakle, to je također ono što bi trebalo da bude osnula danas kod nas također četvrto dozvoljeno je da žena sama sebe ponudi dakle prvo da tražimo od staratelja drugo da ponudimo samoj ženi zatim da staratelj ženi ponudi svoj općer hajrli Insan, muškarcu i četvrto da žena ponudi sebe Kao poznat poduži hadis kada je poslanik Alihi s sjedio u društvu svoj ashaba pa je došla žena i rekla Allaho poslanić ako imaš potrebe za ženama ja sebe poklanjam tebi. Ako imaš potrebe za ženama da se ženiš još ja sebe poklanjam tebi. Dakle žena je ponudila brand Allahom poslaniku Alihi sallacom pa je on podigao pogled je li, gledao u nju, zatim spustio iz čega su ashabi zaključili a i ona I vidit ćemo također ovdje postupak, nije lijepo, doće detalj taj kada odemo i prosimo i ne zadivi nas žena svojom ljepotom, ako tražimo i ljepotu, da joj kažemo ne, neće ja tebe želiti. Poslanika Alihi, da ne bi slomio na srce, da ne bi jeli, ona jadikovala i slično, nije joj ništa rekao, već je obolio pogled. I šaret je dovoljeno. Pa vam je poznato da je ustao jedan na sabiju i rekao, Allahu poslanjić, ako nemaš tri, ti potrebe, <laughs> ja, želi mene i poznato mi podruži hadis pa kaže idi kući potraži imali nešto za mehra pa se vraća pa kaže nema ništa Allah pa slinči kaže idi ponovo potraži makar željezni prsten pa ide pa kaže nema ni željeznog prstena i na kraju čovjek sao, ubehutio se vidi ostati i on bez žene sjelo i, sjelo i sjelo i sjelo i sjelo i na kraju kada je vidio nema ništa ustao da ide pa ga zove poslanika Alihi sada sam šta je koliko znaš Kur'ana Kaže, znam, sure, kaže, znaš ih na pamet, znaš ih na pamet, kaže, znam. Kaže, oženio sam te s njom, sa onim što znaš iz Kur'ana. Hajde. Danas bi mladici, mnogi ostali i bez toga, tako, koliko znamo Kur'ana. U redu, oduži smo s ovih. Zatim, sledeće pitanje. Žene koje nije dozvoljeno prositi, Dakle, koje nije dozvoljeno žene prositi? Znači, mi je razpobrte u predavlje. Neće, nećemo žurtu u vabnu. Dakle, da li postoje žene koje nije dozvoljeno prositi? Jeste, postoji. Kao što postoje žene koje nije dozvoljeno ženiti, isto tako, dakle, postoje žene koje nije dozvoljeno prositi. Imaju, dakle, zabranjene žene ili kategorija zabranjenih žena koji se ne mogu ženiti. Dakle, one žene koje su nam usrostuju, tako, bilo po krvi, bilo po mlijeku, bilo po tazbinstvu. Postoje tri kategorije zabranjenih žena, po krvi, po mlijeku i po tazbinstvu. Po krvi, vrate se na suru, nisa, 22, 23, a mu se spomnju Po mlijeku je zabranjeno ono što je zabranjeno i po krvi. I po tazbinstvu, koliko je zabranjeno? Zabranjene su četiri kategorije žena. Po Tazbinstvu zabranjeno su četiri kategorije žena. će li ako spomenuti? Hm. Došli smo, jel, da nauči. Ti znaš dvije. Punica. Na drugoj strani maćaha. Zatim sestra. Nije sestra, ne ulazi sestra, ulazi. Prijezd, ne, ne, ne ulazi u drugi. Ima trajno, imate koji su zabranio Ne, ne. Punica, maćeha, snaha i pastorka. Prve tri spomenute, trajno. Govorimo trajno. To je što spomenuo sestra je privrema. Znači punica, maćeha i snaha, one su trajno zabranjene i to odma prilikom sklapanja braka. Čim se sklopi brat? Punica, maćaha i, dakle, snaha. Dočim četvrta spomenuta kategorija pastorka, dakle, ukoliko se oženi žena koja ima kćer, ta kćer, dakle, može se desiti da čovjek rastavi od njene majke, da li može kasnije da ženi tu kćer, može ukoliko nije imao s njenom majkom odnosa. Ukoliko je imao odnos, onda postaje trajno zabranjena. Pastorka. Dakle, ukoliko čovjek se oženio, bilo je neki mahana, nije bio obavješteni odmah, dakle, rastavi se odmah od žene, sazna na početku, odmah rastavi se, nije imao odnos sa tom ženom, a ona ima kćer, dakle, može kasnije ženiti tu ženu. Pa dakle, zabranjene žene, one koje su nam zabranjene po krvi, po mlijeko, po tasbijenstvu, bilo dakle, trajno, bilo privremeno, ne možemo ih prositi. Dakle, čak i one žene koje su privremeno zabranjene, kao što rekuše ili sestra ili, da ne spomnijem, druge kategorije. Uglavnom, dakle, ono što je zabranjeno, privremno ili tajno, one se ne mogu prositi. Zatim, žene koje su u idetu, druga kategorija, koje se žene, dakle, ne mogu prositi. Oni koji su u idetu, iako, dakle, i one ulaze u ove zabranjene žene, ali propis žena u idetu je malo drugačiji. I treća kategorija žena su žene koje su već prošene koje su već prošene. Da ne bih douljio. Žene koje su u idetu. Žene koje su u idetu ne smiju se zaprositi direktno. Može im se naišaretiti žene, dakle, koje su razvedene trajno. Žena koja je dobila tri talaka. Jel tako? Kada čovjek dadne razvod braka ženi prvi, kada dadne razvod braka ženi drugi i kada dadne razvod braka treći, treći razvod braka ne može više ono ženiti. I dobro se čuvajte toga. I dobro se čuvajte u osnovi razvoda braka. Kako dadne prvi put doći do trećeg. Sigurno. Nije odgojna metoda da odgoji ženu ako se uspostavi da je žena kriva. Počesto mi znamo biti hajduci. Da ženu odgajaš razvodom braka, talakom, da se vidi koja je muška. Da, Allah, bi dao tu <tip> mogućnost, a ti se... Dakle, čuvajte sve dobro razvodom braka. Uglavnom, ukoliko čovjek tri puta da razvod braka, dakle, da ne prvi put, pa vrati ženu, drugi put, pa vrati ženu, treći put, nema više vratanja. Osim da se ona uda za drugog čovjeka. Da se uda pod uvjetom uslovom da živi s njim. Da živi s njim. I ima odnos s njim. I desu se problemi u braku, ili taj čovjek drugi umre, pokopa ga, čuvaj se da i tebe ne pokopa. Pa onda, dakle, može da se vrati prvo. Ukoliko je prvi. Pa kaže, jedan brat jednog ukopala, drugog ukopala, ućulije ženic može i mene ukopati. Ha? Može da se vrati prvo. Dakle, prvi čovjek tek tada može da je oženi. Međutim, ima, nažalost, čak i u Bosni ovdje, imali smo slučajeva, Da čovjek ne čuva svoj jezik, žuri, istrčava, pa dadne jedan razvod, pa drugi, pa treći. Allah najbolje zna dao 30, nije samo tri. I na kraju ko biva, kada je saznao i kada je postao bogobojazan, onda mora se rastaviti. Međutim, njegova bogobojaznost se vidi kolika je. Pa se dogovori tamo s nekim čovjekom da je oženi i da provede samo jednu noć s njim i da je sutra pusti. Dakle, nije to dozvoljno i žena ne postaje slobodna i žena ne može da se uda za ovog prvog dosta je poniženja, razumiješ da se igraš tako i sa svojom ženom i onda dadneš da i drugi oženi i da drugi ima odnos s njom i posle da i ti ženiš zato čuvajte se dobro, oni koji su oženjeni ili oni koji se hoće ženiti nekad treba se podučiti proopisima razvoda braka da čovjek zna ali ne da u praksu sprovodi ali ne da u praksu sprovodi hm. pa dakle žena takva koja je puštena nakon trećeg razvoda ona se ne može vratiti svome čovjeku međutim ona ima idet, ona ima pričeka. ne može se odmah ni udati ne može se odmah ni udati pa takvoj ženi koja je puštena nakon trećeg razvoda kako se kaže ne upozivi razvod brak je Bain, ona se ne može direktno zaprositi u pričaku ne može se direktno zaprositi u pričaku, može se naišaretiti može se naišaretiti, poput riječi, kako spominje imam Buhari od Ibna Abbas, radijelohan da dakle u svome sahihu, nadam se da ti Allah podari nekog hajidli čovjeka. Ili da pred njom se kaže, ne njoj direktno, u njenom društvu da se govori, eto, ja sam na ženitbu i tražim hajidli ženu. Što što rekao u njenom prizustvu? Ha? Ona, ako je imamo, Ako znau pare i usat, shvatite, jel' tako? <laughs> dakle, takvu ženu dozvoljeno je ovako na išaratiti, dakle, za da prosipu. Zatim, isti slučaj je sa ženom koja je u iddetu nakon smrti muža. Kada umre muž, žena mora da čeka četiri mjeseca i deset dana. U prethodnom slučaju je tri mjesece, jel' tako? U prethodnom slučaju, kada bude tri puta puštena, njen idet pričak je tri mjeseca. Kada joj muž umre, njen idet je četiri mjeseca i deset dana pričak. Isti znači propis prositbe je i kod ove ženi. Ne smije se direktno, ne smije se nijednoj ženi koja je u idetu da skratim, ne smije se direktno iskazati želja za njom prositbe. Ne smije direktno. Samo se razjelaze, dakle, gdje je dozvoljeno najšarati pa kod ove dvije kategorije dozvoljeno najšarati. Kod treće kategorije. A to su žene koje su u idetu, koje su puštene. Puštio je čovjek prvi puta ženu i još joj nije istakao idet. Čovjek je dao. A pogotovo to je danas prisutno kod nas. Odmakom seluk zna zašto, zato što ona kupuje svoje haljine i odma mami i babi. I odma se zna da ju je pustio. I oni koji sa strane gledaju, ne znaju kada je ta ide istekao i kada nije istekao. Pa ima ih koji žure i pitaju takvu ženu za ude. Greška je kod njih samih, muža i supruge. Kada se desi prvi razvod braka, kada se desi drugi razvod braka, žena ne smije da ide iz kući. I on ne smije da je tjera. Ona mora da boravi taj priček, tri mjeseca ili tri mjesečna pranja u kući svoga muža, a on bude balvan, tri mjeseca nek hoda pored žene i da je ne vrati u kući. To je mudrost ovog propisa, da žena, kada je muž, rastavi, da boravi u njegovoj kući. I isto uljepšava se, ne mora, dakle, nositi hijab. Zovu sestri, kaže, eto, muž me pustio, ću ja sad nikav hijab staviti. Oblačiš se išto kao što se oblačila dok si ima bila kako, jeli, puno smislu žena. I lijepo se oblačiš, dotjeravaš, ne bi li te vratio, on treba da bude, jeli bil me stoliki da voda pored tebe pa da te ne vrati. To je dakle mudrost. Ukoliko, kakva je kotna situacija danas, žena ode svojima i to se sazna i kaže, pustio je na sav glas, je, Dakle nije dozvoljeno takvu ženu ni direktno ni indirektno. zaprosti, Dakle nema ovdje čak ni šarati jer ona je još uvijek žena onog čovjeka prvog. Nije sta kao ide. Hm. Dakle ovo je malo postoji razlika. I treća kategorija kao što sam rekao jeli žene koje su već bile, koje su već bile prošene. Žene koje su već bile prošene. Zatim dakle nekoliko treba napomijeniti na, na nešto o vezilogindeta i razu da braka mislim da vam je jasno nema potrebe ako prošene nešto... čekaju doći ako bog da ako bog znači žene koje su već bile prošene došlo u hadisu i nije dozvoljeno bratu da kupuje na kupovinu njegovog brata ili prodaje na prodaju njegovog brata i da prosi na prosidbu njegovog brata tako dakle, došao je prosio i znao se za njega da je prosio tu djevojku nije nama dozvoljeno, niti je ženi dozvoljeno, ukoliko muž hoće da oženi tamo neku sestru, da ona kaže, ne, da moj se ženi k njome, gdje se oženi? sam. Isto tako, dakle, ukoliko čovjek zna da je brat njegov išao i prosio, iz ovog hadisa Ebu Bekra rekao sam, malo, eto, požurujete, Ebu Bekr, radijel Allaho je rekao, čuo sam poslanika, ali ih da je spominjeo. Razilaze se, učenjaci kažu da li je obaveza da se zna da je odbijen, da ga ona neće ili da je on odustao ili samo da se čuje da je išao u prosidbu. Pa po ispravniji mišljenju i ono što je sigurniji i ono što je bolje, ukoliko se samo čuje da je išao, ne bi trebalo ići, to je djevojci. Sve dok se ne vidi želitva svadba ili dok se ne obzna ni da nima ništa, nima ništa od braka. Ima sad dakle pitanja. Ali ako mogu da hajde biće govora dakle o tim ženat ženama jeli koje su strogo zabranjene, koje su privremeno zabranjene i viče dakle kod ovog ideta, kod pričeka. Ima dakle tu sada dosta pitanja, ukoliko se čak oženih žena zaprosi se, i oženi se žena onaj u idetu u pričeku. Šta je s takvim brakom? Jeli ispravan ili je nije ispravan? Šejhul Islam ibn Taymija rahimahullah htela ima opasan govor. U ukoliko dođe i čovjek zna zna taj propis da je zabranjeno prositi ženu idetu i ona također zna ukoliko se dogovore i sazna se da se dogovorili i hođe da se uzme, nemojte se čuditi bilo je takvi slučaje Brati i sestra nije istekao kao idet. zašto je dakle ovdje rečeno da treba na šaretit, da ne smije se reći direktno zato što ima žena i bilo je takvi slučajeva koje Slažu, pa kažu još malo ostalo do kraja pričeka. Samo da se uda što prije. Prođe je zlatna prilika. Princi, prođe. Pa ima žena koje slažu. Kažu da je idet. Zato dakle nije dozvoljeno, nije dozvoljeno reći direktno. Ako se desi da čovjek zaprosi ženu. I nakon ideta, zaprosi je u idetu. I nakon ideta hoće da je ženi. Šihlislama ima opasan govor. Kaže, Treba im zabraniti brak. Da im bude odgojna mjera. Ne dozvoliti im da stupe u brak. Znali propis? I on i ona. Propis za neuke, za džahilu je drugi. Ali oni koji znaju. I u idetu. U vremenu pričaka dok ona čeka da joj istekne. Dakle, taj period oni se dogovore. a Čim se okupaš, ja dolazim tradam, da te ženi. Kažeš je gledanjim taj mjetar. Čim se okupa, zadnje to pranje. Kada žena postaje... Slobodna nakon toga, jeli, on dolazi sutra da, da se ženi. Treba im zabranti, ukoliko se zna, treba im zabranti, ne da se ožene, da stupe u brak da im bude to odgojna mjera. Ukoliko se čak oženim, oženim čovjek, tu ženu i detu. Dakle, nije samo prosidba da je bilo, već i oženio je, gotovo. Dalaj. Šta je sada? Ima učenjaka koji su rekli da brak nije ispravljen. Ima učenjaka koji se vraćaju na pravilo, fiksko pravilo, ukoliko se nešto zabranjuje. Pa se učini to što se zabranjuje, to učenjeno, ako ne možete pratiti, je neispravno. Ako je nešto zabranjeno. I učini se to što je zabranjeno, ukoliko se učini, onaj je neispravno. Poput onih, jeli, na primjer hadis, učenjaci, koji na osnovu hadisa kažu da nije dozvoljeno klanjati u džami koja je sagrađena na Kaboru ili ukoliko se klanja u takvoj džami, ili ukoliko se klanja prema kaboru da namaz nije ispravan. Kako se kaže u hadisu, jeli nemoj da klanjate prema kaborovima i nemoj da klanjate na kaborovima, nemojte sjetiti na kaborovima i klanjati prema njima. Pa kažu, ovdje je došla zabrana. Ukoliko bi se učinilo to što je zabrajeno, to ne bi bilo ispravno. Ako bi čovjek klanjao, rekršio ovu zabranu, džaba klanja. Ima dakle učenja kako i Htio sam samo da vam pojasnim. Pa kažu isto ovako, zabranjeno je prositi ženu u i detu. Ukoliko to neko i učini, i zabranjeno je takođe žemti ženu u i detu, ukoliko to neko učini, njegov brak je neispravan. Ima učenja kako i kažu. Ispravni je mišljenje, dakle da je dozvoljeno. Da je ispravno, nije dozvoljeno. Grije, grije, i to kakav grije. Međutim, ukoliko se desi, čak i do sklapanja braka, čak dakle i prosidbe brake, ispravan, ali su oni debelo-debelo griješni. Zatim sledeće pitanje. Ovo je takva iskrenica. Tauba. Iskrena tauba. Nema dakle ono što da da je došlo u hadisima jer nije bio poznat taj slučaj. Allah ne bio je znamen. Dakle, da se spontnio hadisima da se treba načiniskovati. Ima učenjaka, ali to dakle, sve to govoru učenjaka koji traže da se razvedu, pa da joj istekne iдет, pa ponovo da da se vruže. Dakle, sada govorimo o prosidbi na prosidbu brata. O prosidbi na pro, na prosidbu brata. Svi islamski učitelji se slažu dakle, da je to zabranjeno. Kada se sazna da je neko prosio djevojku, da je zabranjeno drugom da ide i da prosi tu djevojku. Zbog brojnih hadisa došao je velik broj hadisa na tu temu. Vjerodostojni hadisa. Pa... Ovdje propis ukoliko se to ipak desi, da čovjek oženi, da prosi ženu i oženi ženu koju je drugi prosio. Da prosi i oženi ženu koju je drugi prosio. Da li je taj brak ispravan? Jer, dakle, svi islamski se slažu. Jasni hadisi govore da je to strogo zabranjeno. Ukoliko, dakle, dođe do prositbe, ukoliko dođe do, do braka treba. Ako neko treba da izađe, slobodno, neka izađe. Slično, dakle, kao i prethodno. Ima učinjaka koji kažu da je takav brak neispravan. Jer smo rekli, zabranjeno je prositi žene koje su nam privredno trajno zabranjene, zatim žene koje su u iddetu, zatim žene koje su već prosine. Pa kao što je zabranjeno prositi i ženiti ženu u idetu, isto tako, strogo zabranjeno je prositi i ženiti ženu koja je već bila prošena. Pa ima učenjaka koji kažu, dakle, da ukoliko dođe do sklapanja takvog braka, da je brak ne ispravan, da ih treba razvesti, da ih treba razvesti. Jer naša vjera, Islam, nastoji prekinuti sve puteve, presjeći sve puteve koji vode do razdora među muslimanima, koji vode do mržnje muslimana. Pa ovdje zasigurno, koliko dođe čovjek i prosi djevoljku. I on je odlučio čvrsto da je ženi. I čeka samo dozvol od staratele. S njegove strane, dakle, on je pristao. Čeka samo da se složi ona i njim staratele. I dođe čovjek drugi. I zaprosi je i oženije. Zasigurno da će to dovesti do mržnje među njima domržnje do razdora među među muslimanima. Zato dakle nije u redu, nije u redu da se tako postupi. Međutim ukoliko se postupi i ukoliko se oženi dođe do sklapanja braka, slično kao i u prethodnoj situaciji, dakle Allah ne bi zna, brak je ispravan, ali su jeli oni griješni. Ali su oni griješni naročito dakle taj koji je koji je prosio je koji je oženio. Uglavnom, vraća se većina ovih pitanja o kojima govorimo i o kojima ćemo govoriti, vraća se, dakle, na početak, na definiciju prosidbe i propis prosidbe, da je prosidba samo preporučena, da nije dio braka, da nije uvjet ispravnosti braka, da je bio uvjet ispravnosti braka, onda bi propisi bili potpuno drugačiji. Međutim, dakle, ako je moguće se oženiti bez prosidbe, da i ikako postoji prosidba, pa ukoliko se desi, dakle, nekih grešaka kod prosidbe, Onda, dakle, one, kao što sama prosidba ne utiče na ispravnost braka, isto tako dakle i te greške koje su počinjene tokom prosidbe ne, ne, ne utiču na ispravnost braka. Dakle, strogo je zabranjeno i veliki grijeh i opasan grijeh da se prosi na prosjedbu brata. Ako već dođe do toga i ako dođe čak do sklapanja braka, Allah najbolje zna brak je ispravan, ali su oni pogriješili mnogo. Postavlja se pitanje, da li je dozvoljeno prositi na prosidbu nevjernika? Ili da li je dozvoljeno prositi djevojku na prositbu razvratnika ili velikogrešnika, novotara? Došlo je u hadisu da nije dozvoljeno i neka niko od vas ne prosi na prositbu svoga brata. Da li se u hadisu misli doistano svoga brata muslimana ili ne misli se samo na muslimana, već se misli na širu. Allah najbolje zna dakle, da se misli na brata muslimana, na brata muslimana, da se misli samo na brata muslimana. Pa dakle, nema smjetnje da čovjek prosi ženu na prositbu nevjernika. Dakle, ako je takav slučaj da čovjek hoće da zaprosi ženu koja... Nije muslimanka, koja mu je dozvoljna, ehlu kitabika, kršćanka, hoće čovjek da oženi ženu koja je kršćanka iz određenih razloga, iako dakle, bolje da to ne čini, da razmišlja o svojoj djeci, ko će mu odgajati djecu i ostalo, o tome se može pričati, ali ako već dođe do toga jeli mu dozvoljno, je li isti propis zabrane, kao i jeli kod prositbe na prositbu brata muslimana, dakle nije, Allah nebude zna dakle nije. Isti iz propisije kod prosidbe na prosidbu razvratnika, grešnika, velikog novotara. Kad se kaže novotar, misli se na onoga čovjeka koji je novotar u lakajdu. lakajdu, u ubjeđenju, u vjerskom ubjeđenju, ne u fikhu. Većina ljudi, malte svi, teško je naći čovjeka da ne čini neku novotariju fikhu. Da njega nije došao dokaz, Kod njega je dokaz neispravan, slab hadis ili slično, pa on čini suprotnu hadisu. Dakle, teško da se neko može izuzeti. Zato, dakle, ne kaže se da je novotar čovjek koji čini greške u fikhu. Onaj koji, dakle, ima opasne greške u vjerovanju, u objeđenju, to su novotare. Kada nađete u knjigama, ispravnim knjigama, pogotovo oni koji znaju arapski jezik, pa čitaju i kada se tamo spomnije muptedija, Kada se tamo spominje Novotar, misli se dakle na Novotara u objeđenju. Ono što nam danas neki pišu i kažu Novotar, ovaj, Novotar, onaj. A potim misle i one koji uzmute spihe, i one koji pravi me lude, i ovo, i ono. Allah ne zna, dakle, zbog toga da ih čovjek zove Novotarom, nije uvjeto. Onaj koji pravi Novotariju u objeđenju, poput Tešarija, Maturidija, i poput drugih, dakle, Novotara, poput Žahnija i drugi u Aqaidu koji imaju probleme, dakle oni mogu da zaslužuju to ime a ljudi koji čine greške u fikhu Allah nebude zna dakle ne mogu se smatrati novotarima jeste to novotarija ali zbog te novotarije ne mogu dobiti ime da su novotari točin dakle novotarije u ubjeđenju koji ih vrlo lahko mogu izvesti iz vjere oni su novotari pa dakle deređa stepen ispod nevjernika jesu takvi razvratnici, veliki grešnici novotari u ubjeđenju Pa kao što je dozvoljeno prositi na prositbu nevjednika, isto tako dozvoljeno je prositi na prositbu spomenutih osoba, dakle, po ovim mjerlima, a ne da smatraš novotara svakoga i kažeš tamo ti neka zapjela zavu, koji neko je drugi pristupio, je novotar, je on po tvojim mjerlima i gotovo, ne, dakle, po mjerlima islamskih učenjaka, koje, koje je novotar, dakle, ako, ako nije. I u osnovi, dakle, staratelj ne bi trebao da dozvoli takvom da se primakne njegove avlije, a kamo li da dođe da prosi njegovu kćeru. Dakle, ako babo vodi do vjeri vodi računa, jeli odgojio svoje poruce, ne bi trebao dozvoli takvima da dođu u kuću, da zavire u njegovu kuću i da dakle, prosi li, u njegove kćere. Sličan slučaj, spomenuo sam, kao što nije dozvoljeno da muškarac, brat musliman, prosi djevojku na prositbu svoga brata, spominju učenjaci, dakle, da nije dozvoljeno ženi da odvraća muškarca od ženi dve, je li, druge ženi. Jedna žena je na udaju, i druga žena na udaju, ova druga čuje da je, da on hoće ženiti prvu, pa kaže nemoj nju, ona ima to, to, to, oženi mene. Dakle, nije dozvoljeno. To je, dakle, poput, je li, prvo primjera. Da muškarac dođe i prosi djevojku i nudi govori o svojim kovi na izborima. Mi ćemo, mi ćemo, mi ćemo, oni su bili takvi, takvi, takvi. Isto tako, dakle, nije dozvoljeno ženi izuzev, dakle, ha, a malo je takvi, izuzev, je li da čovjek hoće da ženi više djeva. Da, dakle, nema smetnje. To u ženi, ženi o ženi drugu. Nema, dakle, tada smetnje. Zatim sljedeće pitanje. Jeli preporučeno da se neko zauzima za mladića prilikom prosidbe, da dođe neko od učenih ljudi od uglednih ljudi pa da se on zauzme, gleda mladić povede sebe, po, da mladić povede učenog čovjeka, uglednog čovjeka da povede ali porodicici pa da se zauzme za njena, njega. govori o njem dozvoljeno i preporučeno, kao što je preporučeno u svakom dobro zauzimanju da se zauzimamo za svako dobro gdje god možemo dakle se zauzeti ne znam, naša riječ koristi kada se zauzmemo ako Bog da biće pozitivan rezultat tako i ovdje, s tim dakle doće ako Bog da govori o tome, nije dozvoljeno mako bio taj koji se zauzima da on gleda djevojku svidjelo se to nekime ne svidjelo prihvatili, prihvatili ili ne prihvatili dakle šeha kod nekih, tako isti takav slučaj je i sklapani brakova u džamijama. Kada cijela džamija gleda i, i njega, ajde njega. Kada gleda njumu. Kad nije dozvoljeno tvome bratu da ide s tobom da prosi buduću tvoju suprugu. Nije dozvoljeno tvome bratu. Nije dozvoljeno tebi da sjediš s njenom majkom. Kada odeš da prosiš djevojku čuo si, haber imaš, ta djevojka je na udaju, po tvojim prohtjevima, zahtjevima, potrebama, po tvojim jedlima, kaj i ideš, da sjediš sa babom, da sjediš s njenim bratom, može, i da sjediš s njom, da sjediš njenom majkom, ne može, da sjediš s njenom sestrom, ne može, da vodiš svoga brata, da vodiš svoga Babu da sjede s njom ne može. Jer su tako, je sve to žene strane. Sve su to žene strane. Još uvijek strane. Kad se oženiš, onda tvoj babu može sa, sa tvojom ženom da sjedi komotno. On joj je mahram onda. Čuli smo, snaha je trajni mahran. trajno zabranjena. Kad se oženiš, možda sjediš s punicom, trajno ti je zabranjena. Ali prije ženitbe, prosidba, rekli smo, nije dio braka. Nema dakle. Pa isti takav slučaj je i sa dakle, javnim mjenčanjima. Ti ženiš svoju ženu za sebe, ne za druge. A kakva je bila maksuposlanika i shlava? Jesu se više ženi u žani, imaju u ukućinu? Nisu se maksuz okupljali rad toga. Nisu se maksuz okupljali, čuo si. Situacija ovakva, čak se zneke shlavi znali ženti bez poslanika, ali islo sam. Što je u Džabira, kada je poslanik Alih Isusov nema ajda da pita kakve tragove. Kada je primijetio na Džabiru tragove žene, kaže se to ženi od sam. Jesam pročioženio se bez njegovog znanja. Zato se i kaže da ona i koji vjenčala kadija hođa imam koje već, ona nije od uvjeta ispravnosti braka. Mnogi misle potraže pa sedmicama, mjesecima ko će imjenča. To je dakle samo lijepo, da dođe učena osoba i da tada posavjetuje mladića, djevojku tam iza zastora, da posavjetuje koja su njena prava i obaveze prema mužu, koja su prava i obaveze muža prema njoj i prava kod nje, ili ako imaju tu još i roditelji, da posavjetuje njih. Ako prisustvuju tom činu jo, i neki došli su da uveličaju taj skup, hoće i oni da čuju da poduči i njih propisima. Zbog toga je dobro. Jer mnogi danas, mnogo ih je koji nemaju znanja. Pa je dakle zgodno da tada se odmah poduče svojim pravima obavezama u braku, čega se trebaju držati da obstane taj brak i slično. Zbog toga je dakle lijepo da ima učena osoba. A da je ona uvjet mora da dođe učena osoba da nas vjenča ako nema nje, naš brak nije ispravljan to dakle niko ne spominje. Čuli ste, dakle, da postoje muškarac i žena, da su zadovoljni jedno drugim, da se pita starate, da postoje dva sjedoka po jednim učenjacima, po drugima da se obznani. To su uvjeti ispravnosti spravnosti brak. A ruknovi temelji jeste da su muškarac i žena, da nisu. To su temelji vraka. I to je to. I to je to. Zato, dakle, dešavalo se da su ženi se oshabi bez, bez znanja poslanika alihi salatu alihi salat pa kao što rekoh dakle lijepo je da se zauzme osoba koja je od znanja koja je dugla i da ukoliko će to doprinijeti jeli, sklapanju braka da dođe da, jeli, razgovara sa mladićem sa starateljem jeli, djevojke koju on ženi, želi da ženi kao što je poznato da se poslanika alihi salatu zauzimao ili tako, poznat vam je slučaj Berire ashabike koja je bila sluškinja i njinog muža Mulitha kada je Berira postala slobodna, kada je vlasnik pustio, kada više nije bila robinja takva žena ima izbor hoće li da živi sa svojim mužem koji je također rob ili hoće da se razvede pa je ona odlučila da se razvede od svoga muža Mulitha koji je bio također rob Pa poslanika alihi salatu sam zauzima, on se zamudisa da se ne razvodi berira od njega. Pa kaže, berira Allahu poslaniće, je li mi to naređuješ? Ako mi naređuješ da ostanem u životu s njim u braku, s njim ja će ostati. Je li mi to naređujem? Kaže, ne, već samo se zauzima. Samo se zauzima. Poznato je od Abdullaha ibn Omerat radi Allahu anhuma da je on... Da bi ga pozvali, pa bi on Abdullah ibn Amer poznatorom i ko je bio, koliko je bio učeni i koliko je bio ugledan među ashabna, pa bi on dakle, odlazio i zauzimao se i govorio, o ljudi, udajte svoju kćer za ovoga i ovoga, pa ako udate, alhamdulillah, ako ne udate, subhanallah, tako se prenosi da je, da je govorio Abdullah, Abdullah ibn Amer, radijallahu man hamam. Hmm. Zatim sljedeće pitanje. savjetovanje kod prositbe. Je li dozvoljeno savjetovati se? Je li dozvoljeno raspitivati se o djevojci i o mladiću i prilikom tog savjetovanja, raspitivanja, spominjati mahanu? Spominjanje mahana, dali se smatra gibetom? Mladić je na ženitbi čvrsto odlučio i saznao je tamo za djevojku odgovara mu ali brak je potpuno noviji život prekretnica u njegovom životu da bi to trajalo što je god moguće, bolje da se upozna treba da se upozna s njom o njoj pa je obaveza svima onima koji znaju nešto o njoj a to može da utiče kasnije na razvod braka koga god on upita od komčiluka ili od njenih iz bližnje rodbinje ili kogod dakle zna a bude upitan obaveza mu je da kaže da spomene dakle one mahane koje mogu da utiču na razvod braka sutra na one mahane zbog kojih čovjeku koliko ne bude obavješten sutra će tražiti razvod braka ima pravo da traži razvod braka i to se ne smatra gibetom to se ne smatra gibetom dakle obaveza je obaveza je to reći međutim dakle S ciljem davanja savjeta mladiću, a ne s ciljem omalovažavanja i smijavanja sa tom djevojkom je obrnuta. Dakle, samo u tom slučaju je obaveza reći i mora se reći. Mora se reći. Obaveza je reći samo u tom cilju. za djevojka kod sebe ima to, to, to. Znači, dobro namjeran savjet. A nijekom slučaju je omalovažavanje je te djevojke. Samo ako budu upritati. Razilaze se oko toga islamske učinjacije. Pa kažu, ako bude upitano obaveza, a ako ne bude upitan, preporučeno je. Jedni kažu, ali drugi kažu dakle, također da je obaveza. Obaveza, jer kada vidiš čovjeka u problemu, ili kada vidiš čovjeka da ide ka problemu, on zatražio od tebe da ga posavjetuješ, ili ne zatražio od tebe obaveza da, da ga posavjetuješ. Čovjek ne zna. Čovjek ne zna, ali ti znaš, ko te žene ima problema. Pa ti je obaveza da kažiš predstavlja se u drugom svjetlu, u njoj se šire samo pozitivne vijesti, a među četiri zida potpuno drugačija. Međutim, dakle, da vodite računa o ovome, dakle, samo s ciljem savjeta, ništa drugo. Zatim, sledeće pitanje, ne znam već ko je, pitanje, da li je dozvoljeno klanjati, i završit ako Bog da su ovim pitanjima, dosta, ja. e, istihara, dakle, istihara, kada čovjek Odluči da se ženi, hoće da se ženi išao je u zagled istiharu nakon toga. Po pitanje ovde, čovjek odlučio da se ženi i on se ženi s njom, hoće li trklaniti istiharu? Kažu, to je izigravanje sa istiharom. Čovjek odlučio već i nema te prepreke koja će se ispriješiti između njega i nje. On je odlučio da se njom ženi i ono kofovic, zbog obojaznosti mu trklja da ja klanjam istiharu sad. Istiharu se klanja kad nisi odlučio, kad ne možeš da odlučiš. Nemaš nikako, ne znaš u čemu je dobro za tebe. Da li doista u ženitbi s njom ili da ideš traž drugo. A koji već odlučio njegovo srce već je li priklonilo se njoj, oči pogotovo zalijepile, nema tu dakle istiharu. Nema tu je li istiharu. A ako tvrdi da je bogobojazan, nakon što klanja istiharu, Pa, dakle, nakon istihare počnu dolaziti problemi ako tvrdi da je bio bogobojazan i da je radi Allah klanju istiharu nekao onda odustane. Nekao onda odustane ako tvrdi da je iz bogobojaznosti. On je odlučio i sada samo ono radi reda, eto, tamo postoji propis da je lijepo, kao što je lijepo posavjetovati se s ljudima, još je ljepše je posavjetovati se sa gospodarem ljudi. Pa ako je tako, hajde, ja ću klanjem. Ali on već je odlučio da je ženio. Pa ukoliko nakon istihare počnu dolaziti problemi, jer kao što vam je poznato, ima i to je li pitanje, da li će doći u snu nekakav znak kad klanjam istiharu, hoće li doći, ne. Dakle, nakon istihare čovjek je tražio to i to ako je dobro za njega. Ako bog da sljedeći puta će vam u cijelosti tu dobu, priliko mi istihare, namaza. Ako je dobro da mu Allah to dane, da požuri, ako je zlo, da odagna od njega i da mu da nešto što je bolje od toga. Pa ukoliko nakon klanjanja istihare, sutra, preko sutra, počnu dolaziti problemi, pazi, oni se dogovorili maltene ona i dogovorili kad će se ženit, kad problem za problemom, pa i ona se dvojmi, pa hoće da odustane, to ti je znak, ako si bogovoja za istihare, da nije ona za tebe. Nije ona za tebe. Pa ako tvrdim da si radi Allaha klanjao istiharu, onda odustanim. Makako ti je bio jeli, skoro na samom pragu ženi dve. I da dakle, to pitanje da znam dokle sam otprilike došao, je li dozvoljeno trasti trašti istiharu s nama ja dokle sam došao, znači li vi. je li dozvoljeno trašti istiharu drugoga? Kod, nati, kod nas je u narodu poznato han da mi klanja istiharu, tako da odlaze tamo nekoj neni, pa podveže glavu da joj da ona klanja istiharu, nima. Dakle nije dozvoljeno jer je istihara, srž istihare i sama ona dova ko Boga sleći puta ćemo je Onaj, citirati i prevesti, dobro bilo da se nauči, zapiše, jer kažu o shavi da poslanik Alihi Salocan podučavao nas je istihari kao što nas je podučavao Kur'an, kao što nas je podučavao nekom propsu podučavao nas je isto tako istihari, dovi. I trebalo bi dobiti na takav način. Nakon razilaze se da li dakle, treba u namazu učiti tu dovo ili poslije namaze. Spravnije mišljenja kod Boga, ali poslije namaze. Pa Srž, kada pogledate i čujete te riječi, dove koja se uči nakon istihara i namaza, srž i kada vidite jeste dakle da je ta dova u stvari oslonac na Allaha. Kada proučiš tu dobu iskreno i zatradiš od Allaha ako je u tome da požuri, ako je u tome šar za tebe da odagna od tebe i onda se osloniš na Allaha. Kako da nekom nekome drugom da on kvanja? on hmm, to se oslani za te. A e, može to tako. Za to tako dakle, nije dozvoljeno, nije bilo poznato je li u prvim generacijama da su oni govorili nekome drugom da da planja za njih isti har. Staćemo